Mambo vipi? Ni siku nyingine tena tunakutana hapa hapa TV. Katika historia za masta wa kibongo na leo tumekusogezea historia ya mwanada mrembo kutokea nchini Tanzania, anaegrikaa kwa jina la Irene woya Alipata umaarufu wake kupitia filamu za kibongo. Pia na kusii usahau kusubscribe, kulike na kushare channel yetu. Langu jina ni Fatna Suleiman. Karibu. Renny Pancras Woya, amezaliwa tarehe nane Disemba, mwaka nane ni mwigizaji na mwongozaji wa filamu, mwana mitindo zamani na mjasiriamali, kutokea nchi Tanzania. alifahamika Sana kwa usika wake wa opera mwaka 2008, alishiriki na Steven Kanumba na Vincent Kigosi. Baadhi ya filamu alizocheza ni Pamoja na Ulimchokoza Kaja, Figo, Rosemary, Snichi, The Return of the Omega. Namani Oya alianza shule ya msingi mlimwa kisha hamia shule ya bunge iliyopo jijini Dar es Salaam kwa ajili ya elimu yake ya upili baada yake aenda kunivile huko jijini Kampala Uganda kwenye mwezi wa Oktoba saba, habari zilipatikana katika mitandao mbali mbali nchini Tanzania kuwa Uoya mole wa ndugu Janja msanii wa hip hop wa Tanzania siku kadha mbele kupitia kurasa wake wa Instagram Uoya kadhibitisha kuolewa na ndugu Janja E lampaka sasa Irene Woya ndo janja wame Tingana. Ikumbuke kwamba Irene Woya ana mtoto na marehemu Hamadi ndo kumaana. Kwa nini wewe eti Kiswahili ujui? <tos> eh? <tos> <tos> Mbara nisa. Eh? Najua Kiswahili vizuri. Sasa kwa nini <niyo> unongea Kiswahili? Kwa <tos> nini <tos> aka naongea nini? I hope ya kutosha katika historia fupi ya manadada mjasiria mali Irene Warrior. Na Nakusi usisahau ku subscribe na kulike like YouTube channel yetu ili uwe wa kwanza kupata vipindi vietu. langu jina ni Fatna Sulemani mpaka katika mwingine kwaheri. फिर भी वो पे ना साना